Taller de podcasting, presentació. Em dic Vicenç Sanz Arnau, tinc 41 anys. Vaig néixer a Tortosa, encara que la meva família és de Traiguera, a la comarca del Baix Maestrat, al nord del País Valencià, que és un poble de 2.000 habitants. Actualment visc a Vilassa de Mar, al Maresme. Soc casat... És de l'any 1994 i visc amb la meva dona, Salomé, els meus dos fills, Judit i Arnau. Bé, doncs ara parlaré de les eh, meues dedicacions professionals. Abans de fer-ho hauríem de parlar de la formació inicial, no? Perquè per la nova formació inicial hauríem de fer referència a la llicenciatura de Filologia a la Universitat de Barcelona. Eh, això va proporcionar-me la possibilitat de eh, començar a treballar com a professor de llengua Catalana i Literatura a partir de l'any 90. Pràcticament des de l'any eh, 91 que vaig aprovar les oposicions pot tercer que m'he dedicat a la docència a l'ensenyament secundari en les matèries de llengua catalana i literatura. Des de el, eh, la meva feina com a professor de llengua catalana i literatura vaig treballar també per al eh, servei d'ensenyament del català del Departament d'Educació Primerament com a professor de cursos de formació per al professorat i entre l'any 2000 i el 2004 com a coordinador assessor del servei. Això va permetre'm dedicar-me durant un temps a una feina que no estava directament relacionada amb la impartició de la docència sinó més bé amb la coordinació de recursos humans i pedagògics i amb la eh, recerca de recursos educatius. Hauríem de fer esment que l'any 1998 vaig començar els estudis de la llicenciatura Humanitats de la UOC que em van tindre ocupat pràcticament fins a l'any 25. Aquests estudis en la llicenciatura de Humanitats van donar lloc a diverses experiències que podríem qualificar de tipus vocacional i altres a cavall entre el que és la vocació i la professió i que se situa en el terreny de la, de la recerca. El cas és que l'assoliment de la llicenciatura de Humanitats va per permetre començar a col·laborar amb el grup de recerca Oliver de la UOC mitjançant la gestió d'un projecte multimèdia anomenat Imatge de Traigera i centrat en la memòria visual del segle XX del poble d'origen que és que és un treball a cavall entre les noves tecnologies i la recuperació de la memòria històrica per mitjà de les fotografies antigues. Actualment, actualment a més de continuar la nova feina de docent de l'Escenament Secundari, soc consultor del de final de carrera d'Humanitats en eh, la seva especialitat eh, Memòria en clau de presó. Aquesta eh, col·laboració va començar l'any 2005 i ja porto dos anys a col·laborar-te. Per altra banda, he continuat col·laborant amb el Servidència Nacional del Català. Eh, a tot això, fa com un any que... Eh, amb aquests dos vessants institucionals de col·laboració, Servidència -se del Català i eh, Universitat Oberta de Catalunya, per encetar una col·laboració en el projecte Música de Poetes, intimament relacionat amb la web lletra dedicada a, a la literatura catalana. Un altre dels aspectes que, eh, que es demanava per la realització de l'activitat és aquesta de parlar de caràcter i aptituds. La veritat és que en parlat el meu propi caràcter i de les aptituds que se suposa que tinc em dona la sensació d'estar inventant un personatge, que soc jo mateix. Ell no? em defineix com una persona introvertida que li agrada pensar i reflexionar molt sobre les coses eh, al mateix temps impulsiva en conseqüència individualista i al mateix temps contumàs en tot allò que fa és a dir que encara que les coses durin una eternitat és difícil que desisteixi d'allò de, de que estic fent una de les principals vocacions és eh, la vocació d'escriure la vocació d'escriure va lligada amb la, amb la meva llicenciatura de Filologia i en relació amb aquesta vocació vull dir que he publicat alguns textos breus i guanyat alguns altres premis secundaris. Mentrestant vaig estar estudiant a la UOC, vaig portar a terme la publicació en línia d'una revista que s'anomenava Tossal, eh, revista catalana de cultura i lletres, que feia de forma artesanal amb la col·laboració amics i coneguts. Posteriorment es comença a col·laborar en publicacions d'àmbit local, eh, escrivint-hi articles d'opinió i altres escrits de caràcter més eh, literari. Després, aquesta afició per a l'escriptura ha passat més recentment per la creació d'un blog que va donar lloc, posteriorment, a la meva col·laboració amb la publicació digital Viraròs News. Dins d'això del personatge no?, tenim també les aficions i les altres aficions, a més a més d'aquesta d'escriure, i les inquietuds. Jo sóc una persona aquí qui m'agrada eh, cuinar perquè eh, en principi moltes de les coses que mengem a casa venen directament de la collita de la família i això pot permetre'm cuinar amb eh, la cuina, diríem, de, de la nova infantesa i reproduir eh, aquells escames culturals que mitja la no cuide a l'liga més a, a la teologia de la tota ¿no? en el tenre de altres aficions i ems pot ser intrascendents i hauria la de la piscina, que és una afició eh, que poso en pràctica bon estic, una mica carregat, necessito desconnectar, i lògicament com a persona que treballa amb la llengua i la cultura catalana Soc també un inquiet per la cultura dels països catalans i per pel coneixement dels països catalans i, i també pel futur polític de la nostra nació no? Finalment, podcasting M'hi vaig apuntar perquè bé, la meva relació amb lletra és una relació estreta i M'agrada la web de lletra, l'aprofito en la meva feina, participo directament en alguns dels projectes de lletra i, per tant, trobo que tot allò que no serveix lletra és interessant i, i m'agrada. Altres motivacions podrien ser, per exemple, eh, el fet que des del meu eh, pas pel saber que he treballat eh, per l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència, a l'ensenyament i, per tant, això del podcasting m'interessa per algun dia poder-ho aplicar als alumnes de fet, eh, un dels projectes encara no realitzats que és el de fer ràdio a l'institut i trobo que el podcasting és finalment eh, una possible fórmula no? sobre el taller de podcasting no tinc un criteri format encara tot i que ja dic que podria de l'educació de l'estic a l'escola no? eh, perquè eh, l'oralitat és un vessant que a l'ensenyament es treballa poc, que s'hauria de treballar més que en la meua activitat eh, vocacional d'escriptor és nula, però que trobo que, eh, per exemple quan he fet entrevistes relacionades amb el projecte d'imatge de, de Trigger m'ha resultat molt satisfactòria perquè permet accedir a coneixements i accedir a persones i al de la història i de la memòria col·lectiva mitjançant la llengua no? i això trobo que és un potencial que les noves tecnologies estan en, en disposició de poder desenvolupar i captar d'una manera reixida, no? i bé, fins aquí prou, perquè ja m'he passat de temps uns, uns quants pobles.